بسم الله الرحمن الرحیم امن اقولو انت قوی الحکم فی الاسطلاج و تاکیده بی طریق المخصوص نحو زیدن قامہ داوز دے بل تعریب کئی داوز دے بل تعریب نہ بلکہ جواب زکر کئی مخکہ دکا شو دکا عرفت عرفت چھ دیکھ تکویشتا جملہ نا نتائج تقویبی نو جملبی او چھ سببی نو جملبی شکهلم یاد دي مده تر کې تقويش تا جمله ده او نکو نه ویه جواب توایو يو جواب دمخ کې کړو واقول ما عدم ifade تقويم معناه مع عدم ifade نفس التركيب نفس التركيب والفظ الوبسله اور دوم جواب کوي او نقول نه موږ په جواب توایو چې نه تقوي الحكم بالاستلام ده دغه استلاقه تقوي به حكم دیته چې هغه تاکید د بطریق مخصوص تاکید د بطریق مخصوص دا مخصوص نو مراد دا دی چې تقرير د اسناد کشي سره د وحدت د مسند الیه نه تقرير د اسناد کشي سره د وحدت د مسند الیه ا دې marked کې تاسو وګورئ نو دې کې خبردار انګنه ده دنده کې چې کوم عرب په کې مسند الیه ده بیا عرب ته کې بل نه مسند الیه ک انا عرفون بیا او تقرار د اسناد برخ کومرات زمون د تعقیب نه ا تعقیب د طریق المحسوس ته اغه تکرار د اسناد د سره د حدود د متنندن الهینه کی کله د تاریخ منګه وکول له لحاظ د بدی مقبل مثالونه کی دګه تکرار نشتا نه د د جمله د تاریب نه اوتل تدبان اشکال اشكال نارازی چې تکویب کیستا جمله مدا زګه زمون د تقوینه مراد افاده الحکم التقوی عدم افاده ده تقوی الحکم دو تقوی ده حکم امراد زمانگا اغا مخصوص تقوی ده پا تریکی ده تقرار ده اثنات سرسره ده وحده ده موس ندل اله لحاظه دک کسما تقوی پا عرب تو عرب تو کیا فا انا زیدان عارفون کدا جمله نشینو جمله ده نشینو جمله ده نشینو که جمله والا حکم پا کنشتا یعنی مخصوص تقوی پا کنشتا اغه دغه لپاره مثال درکې مطابقي مثال لرکې چې حکمی حکمي پتریکي مخصوص باندې زیدن خان موږ درته د زید دی لیکل پکا مګه چې کوم ریشا پر راځي د زید ته تکار با اسناد راغله د یو زمير پر راغې پکا مګه او بیا پوره جمله بیا چا اسناد شي زید ته کوم مسنه لېه پکیو د کزید بیا دی نو د غالو نه یو زید مراد دی یو مجسم د دی دا امر ختم مس جواب فئن كل تقويم غير سببين ولا مفيد للتقويم هذا لا يكون مفردا مفرد دمو برده پر دو خبر ذکر کړي یو د دې غیر سببي به بل ما مفيد التقويم انه انا به مسند سري مفرد نه دوي زبدل ته او خيمه چې سبب غير او افاده التقويبم نه کوي او بيا به مفرد خبرم ځان تراله دايش سایشی او داغیر لپاره به دا تور اشكال چې کوم مثال دے پیش کی لکه دا مثال پیش کی انا ساعدت فی حاجه تکا ورجل جاءنی و ما انا قلت هذا عند قصد التخصیص په دې کې تکصد التخصیص وکي په مثال کې انا ساعدت ما ساعده بلجا انا دې کړو تقوی دې مخصوص نه صرف سه دا دې ده زام پوری مخصوص کول سوي مقصود دې تقوی مقصود نه نهس دا خوشتا تخصیص خوښته خو تقوی نشته او دا کرنگی راجل انجا انی پا دیکی تخصیص خوشتا راجل انجا انی لائم راتون تقوی مقصود نید متقلم کس کرنن صرف تخصیص کس کرنن دا کرنگی ما انا کل تو حاضر دا کل ما نده ویلی زمان بلچا ویلی ناین دا کس تخصیص دی مثالی نو که او گو را صحیح شکنن دا غیر سببی دی او مپید دا تقویم ندی غیر سببیدی و مفیدو نا تقویم نیدی اچھی کالا غیر سببیدی و مفیدی تقویم نفرد پکار دی حالانک دل تکی دام مفرد نده تا کلام مفردو نده مستعیلی ہے پکی مفرد نده مرکب دی جملہ دا کنا سا, سا آئے تو سجی ادا کرن رجلن جا, جا انی مستقل فعل دی کنا ہے جملہ ادا کرن کل پخاق اسلہ شروط پکی دی چا دی دی مفرد کیدل پکا دی حالنکه مفرد مفرد د اسی شری جمله دا شو راي په دا واي پاین کله تکجره پاین کله تکجره جو عمل صالح ک غیر سببی کله کله بغیر سببی او مفید تقویو من و ما لا یکون مفرد مفرد په کار دی مفرد دا نه ک کولینا لکه کونږه نه ساعت به حاجت ک ورجه انجه انما كنت هاذا عند قصد التخصيص كنت سلمنا دا جواب چې موږ چستا مقصود تقویم دا خدا را تاوه اجدا موپید دی تقویم خوده کنستا دی مقصود نی استا دا, دا خبران چیار دے که کس دی تخصیص شیر کس دی تقویم نرشه نمون دا اعتبار متقلم اعتبار سره خبر نکو چا متقلم کس تو کنی تقوی بایی جمله کمکان متقلم دی تقوی کس تو کنی جمله با نی من د متقلم د کس پا اعتبار سران چې کوم کلام مفید د تقوی دی کس کړي نه په جملې چې دې کس نه کړه په دا خبره مونږ نه لګړي مفید کټقوی ویو جمله به کټقوی نه ني جملې ونه دوی د تقوی شته کنه دې کس نه کړه سو کوجی دې کې تقوی نشته تر کلام دې شناس تا انا ساعدو ساعدو کې د ساعد نسبته زل <سؤال> تو تاسو بیا جو مشوره بیا چاګرو انا تاسو رجلن جاءني کی جاءني کی زمير بيوزل اسناد غتوشو دا جمله شو بيادي بلتوش دا رنگي کولتوغي دا کول تو تو شو فاينتو شو بيادي جمله شو بيادي تو تكرار بيسناشتہ تکويشتہ دا ویل مخفود نيګم مونګه چيتاپه د مفرد او د جمله لپاره کوم قانون ذکر کړي جمله کې بيامو ویل چې مفيد د تقوي وي جمله بي دا مفيد د تقوي وي دا قصدي د مفيد دا متکلم مقصود دا مندي زمون يو دی جمله لپاره یو شرط دی یو کې د چموفيد د قریدا موفيد د قریدا موفيد د قوی دی متکلم مقصود دی نیګه ابرنجان تراله كون تمو وي سلام تسلیمو چې دلته مقصود د متکلم د کده دا دا دا دا دی الیسا الکست چې نه د کست مقصود د متکلم په هغې صورت دی په دې صورت کې تقویه ترته بلکې تخصیص ترته ده لیکن لا نسلم لیکن دا خبره د سلم تسلیمو ان حدا ترقیق للی یفید التقوینه تفید التقوین فایدا التقوین مرکز زیره تحصلی تکرار المجیب التقوی زکا دا وجید لجوم دے خبرنا چی حاصل شیر تقرار دے اصنات چیا مجیب و مصبت دے چاہے تو تکا ہوا نایو جواب شو دین جواب برکی ونو سن لے مسرہ تسلیمی جواب دے کتا سره مونږه دان تسلیم کو چې کل مقصود نه نيو پایداره تقویته مخکې هم مونږه د مخکود نه لا ورکو نې جواب و شو جمله شو اوس دا جواب ورکې جزاسته خبر به مونږه لک سات کو اگر چې تسلیم وړ قابلیته د تقریر د اسناشته تقویشته هبل ترس کومه د تسلیم کو چې متقلم کستو کی په کلام کې چې په دې کې د تخصیص نزدتا سرمانگا تسلیم اکڑا چه پده که تخصیشتا و تقوینشتا او بیام جمله ها موگا تایی تو بیا اشکان مکو ده جمله ده پارا چه اللہ مسکا کی گو ملت علت ناقصه ده ده مطلب نده چه کنزه که تقویوی علت ده دی جمله ده آمک سود ده ده کالا نا کالا نه جمله بی اکالا نا کالا ده تقویوی نه بیادم جمله دا هغه چې علت د مفرده لپاره ذکر کړي چې غیر سببي او غیر تکووي نوم ورکوي او چې سببي او تکووي نه چې تکووي جمله به د علت نه کېد نه لازم ملزم چې کومه تکووي نه به وي نه نه ته جملواله نه ني بعضي زينه او وجه ذکر کړي د علت علت څه دي و دانه نشکم جاکت تقوی تبا حتا حقوق نئی نو اول لازمی افراد دی جملہ دینشی کے دی لازمی بس افراد والا دی لازمشی دا آدم تقوی سر او دو تقوی سر دی سن لازمشی جملہ لازمشی دا اللہ تکاملہ ہوتا اما نئی دا بے اللہ تنا کے سر باز دی دی کل اٹھم کے دیش تقوی بنی او جملہ بی او تقوی ووی جملہ بی او دیو بایی غاک شایتا ہاں فلا شن لمکجست اخذ خبر تسلیم پیشی چیر تخصیص په صورت کې مفید د تقوین نه راکلم فالمراد هو او بیا جمله دانه فالمراد او بیا مراد داده ان افراد المسند افراد والد المسند قد يكون كلنا کلبی وی لاجل ھذ المانا دوجد دو دی معنا چې تقوین نه موفرد وی کلنا کلوی افراد د دی معنا د وجنوی چې تقوین نی یا مفرد دی ولا یلزم منه ولازم نشو د سردا خبره ولا یلزم او نه لازمیږي من غ د خبره تحقق حقکو کل افراددي تحق د افراد في جمعیه ع صورت تحقکوې وط ال تحقکوې ح ماه نه نله زممیي من د کلام نه او د د علت نه تحقکو د ااد او صبحوط د ارات په پولو اغ صورت نه کې چې ثابت شي دک کا معه چې تکوینی ولته د اراي دا مانا د عام شی علت تععمل شي چې کمم ت هلته د مفررات شي م لازم نه ده بعضې ځای کې تک ویللي او مفرت بنی بلې سب. نو مطلب را دې ایفراد د پارچکه علت دې ویلو عدم دا دا دا پار دا عیلت عیلت دا تقوی دې ایفراد د فرده علت علت ویل فشری علت نه کې سړی بعض زکه بتقوی نه نو قانون خدا کو پکارو چې سپکارو مفرد پکارو, پکارو. خو بیا به منځلی ذکر علت تمام نه دا, عیلت دا تامن دی. ابا منځه تر نو ولا يل مومن او لازم نه ده چې کومه خبره مونږ کړي د چې ادمه تقوی سره ایفراد لازم نه ده د دینه تحقق د ایفراد پیجمه صورت تحقق دې حاصل منع چې نام معنا ثابتی آدمه تکوی ثابتی نه در ځان لازمي کې چل تکريبات ثابتي ثابتی بازي نه کېږي بس جملې دی او سه بدا پوره کیسه چې د امرسته د سببي دی آدم مشري فلي دی او د کیشي کټاره او التچه وګوري واسبح واسبح الهیتا د چکم ده واسب په فلي واسبح بحال متحلکه دی صحیح اريته سوې اريته واسب سببي و د د خپل اصلاحات د سبا او د تام کو د ګرانوالی او د ډونګيوالی نه خالی ندي چې علما تب تزاني او د ګراني هکو شي مشکلات پکې شته ازه قداستانېت کنه ثم سببي والفيلي بیا سببي او فيلي من استلاحات صاحب المبتدا احداد صاحب د استلاحات د صاحب د مبتخلی د خپل استلاحات خپل مختراات دي ایسو سماه په هغه ځکه چې د مسما کړه په نحوه کې اوہ سب بحال شئے واسب بحال شئے دو واسب بزادی چکم دے جاکہ رجل کریم انشاء دارد در دار جلسی پتے کریم ان واسب ان پیلین دے مصممم کلدے واسب والواسبہ امسما کلدے واسب بحال ما, متعلقی ما هو متعلقی واسب بحال ما فحال دے اغشی شرح و متعلقی چاہ دے موطلقات دے موصوب ندے نحو اغی مصممم اا ها والواسبہ امسما بحال ما هو چیئے پا حالت دا اغش د من سبب ہی د دا سبب دے چاندے دا موصوب دے دا موصوب دے پار سبب دے لیکن رجل کریم ابو اس کریم د رجل سے پتنے دا, دا اب سے پتنے وجود د رجل دا پار سبب مجازی دے یعنی دا, دا وصوب بحال سببی ہی وی یعنی دا, دا موصوب د سبب وصب سب کول ندیل آغشو محر دے وصبا سببی ہی دیتا وصب سببی وسم او مسمما کله د فعل من معني په من م معلي کې المسم دا ممسلهګه پیش نخ فزي من کاه دی ته ممس د فعلي ي کامس دی فعلوي وفی ن فژ ان قامه وي وفه سرما او تاس کې استطلاحې زنان ل راناندي او د سبب د فعللي چې کوم بما پغل پا لا یخلو چې خالي نه د و ان علیکن ادم ولکن ان دونیوالنه ولی هاذا ایک تفل مصنف اوس دې خبره کوي چې مصنف په منځه به طریقې په سببیو کو او نه د غیر سببیو کو خبرم ځه تل د دې چکمګان اصلاحات پیش بس یو مثاله پیش به سببی مراد په سببی سره ان طریق کول په کارو باندې پسې مثاله پیش کوو مخکمدن پسې ولهذا ہم نے دیوجنوالو دو جناو دو صحوبت دو جناو مطلب ہے رضی تو رانی چاغم بھی ہے اصلاح ہے کیا ماتن خطیب کازنی ولهذا ہم نے دیوجن ایک تفسل ایک تفل مصنف مصنب او خطیب کازنی اگر اتفاق رضا بیان مسند سببی کی پر مثال صرف تاریخ ماری بھی نه ریکارڈ ہے وقالا ولی المراد سببی مراد سببی سرا نحو زید ابوه من ذلک ور مراد ورنہ مثال ہے تو دی سببی ناغس روی دا مثال مراد دی وقضا زیدن انت لقابو دا مثال وصر مراد دی صحیح شکنہ تاریف ماری پہنے ایک کرو چکل سببی نجملہ بی ومراد دا غیس را ابو هم انت دا مسناد جمله دا, دا سببی دی او زیدن انت لقابو انت لقابو دا مسناد سببی دی دا سشری جملہ دا خودیب که اختلا بیا گوٹوی او بیا تاریفات پشکوی خود بیا اخیرہ کیا غزلہ کدا شې څه ده دا راشه دې منه را پوښتې موږ غوږیږم نه پوښې او بار حال پری دي نه ځکه ماتنیو چې یو یو سره مثال تشکړه د نور سره تشکړه دې نخپله کم چره دې کې اکتپا کړو په مخ کې تلو دې دا خبره په دم لازمې ځکنه چې تا هو په کې سوي ل وکنه نخپله په کې خو ځله خبره کوي وييمكن ان يفسر المسله السببيه جمله علقت على مبتدا لا يكون مسلحه في تلك الجمله دیوې د مسند سببي تاريخ بم دا وکو چې مسند سببي اغه دي توي اي ممكن ان يفسر المسند بجمله المسند السببي دي توي چې دا داسې جملې چې دا تحلیل دا د مسند سببي دا خبر داسې جملې چې دې تحلیل شي په مبتدا سره د مبتدا سره تحلیل په دز زمین سره چې دک ذمیر په دک جمله مسنديه کې مبتدا نه وي یلګه دا, دا, دا, دا مسند سببي او دا خبر سببي دا هغه خبر دي چې د تړل شوي د مرتضا سره په داسې زمین سره چې د زمین زمين په د ک جمله خبريه کې زملا جمله خبر کې په د مسند کې صرف خبريه موه وي خبر کې په د مسند کې د دوباره مسند له نه نه لکه مثال د پیش کې زيد منطلقن ابو حتوره او سو د منطلقن ابو حتکر حه د تلیک مسند سببي دا خبر دي زيد المقتدار او ابو دا مسند سببی دي او دا خبر دی اوس دا جمله پر لشیره په ابو هو کې په هو ضمیر سره په ذات سره تللی شي دا هو تاسو په دا جمله کې په منتلق ابو هو کې د هو ضمیر سره په مذاپل له هر مستقل مبتدا دی الکه سره مذاپل له مستقل مبتدا هونه دی خبر هم ځه دا نه منتلق ابو هو دا د دې لپاره صحیح شو خو دا هو ضمیر په کیسه شنه دی مبتدا نه مستقیل ما پطلع پکینه ده پردا شرط جمع کته مبتدا یې نه لرف اورګیږي نو دا به وو د دې لپاره فایل خو اپ فایل له ابو مرپو دیګنه کوم زمیر هم ځپن له خو څو نه دی هغه له ځان سره د مراد اغه خبر دی چې اغه خبر د مبتدا سره تړلی شي پر زمیر سره او اغه زمیر په دکه خبر کې ځان نه مستقلی دوباره ما نه دی خبرم زين درل وي ده اي تفسر دا تفسیر کله شی د مسند سببې په جمله د تداس جمله سره ولیکل <سؤال> تداس جمله خبر سره خبر ولیکل په داس خبر سره داس مسند چې دا مسند خبر وي او ولیکل د تل شی علامه پرند مقدمه سره بیا د ضمير سره نه وي کله د کزمین زمین الیه په تل ک جمله په خبر کې په دک مسند کې دوباره مسند نه ني خرج او ته तारीफ د مسند سببینا نحو زید منتقل ابو سای څنګه دا د اسنادي سببونه قوه لهانه مفرد ځکه دا په دې صورت کې بیا څه شه مفاد دی دا مونږ تل کونکو شریفه او دا ابو له څه شه ده فعل دی دا مو فرط دا جمله نه ښه دا خبره مپرداشه جمله نشه وره امر دې اندره لأنه مفردن تو پا حرجتا دا دا مصنع سببی دا تعریب نا اوئتو جوند اتیار با تعریب هموند دا سببیو غیر سببی نبیابا مفردی خبرم زیان ترالا انا دا مصنع دا سببیو کو امند جملے اوکو کلا مسند سببی جملی او دا دلتا که جملی نگا داتینا اووتو وفی نحو کن هو اللہ هو حدو دیکھو گرہ لین تعلیق علی مبتہ علیہ سبی آئیدن نا ال تک که ہو آئیدوو ہو مسند علیہ پتا نو ادلتا دسار آئید نشتا دلتا که دسار آئیدو نشتا نشتا چکلا مسند سببی تاریف منگ دککو صحیشو چکا کم عاید تک سر عاید نشتا نه لهذا د خبر مفرده الله لفظ جل جلاله مت کدا خبر خبر دي کی عاید ماید نشتا نه لهذا دا مفرده جمله انده خبر هم تهاله لان تعلق علم پهله سه عایدن ز کدي ک تعلق نه ده مت دا خبر نه تل شي ده مترا سه عایدن عاید صنع وفي نحو زيد قائما وزيد هو قائم لان العايده بهما مُسْتَدًا إِلَيْهِ وَفِي نَحْوِ زَيْدٌ قَامَةٌ اوپا مثل ده زیدن قامَةِ وَزَيْدٌ هُوَ قَائِمِنْكِ دس ماشی بھارتی بانے تفتے فَخَرَجَ الْمُسْتَدُ فِي نَحْوِ زَيْدٌ فَدْدِي تَعْرِيبْ كِتِنَا مُنْتَلِقُنْ أَبُوْهُوَتُ وَفِي نَحْوِ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَد دا احد المسندات هوتو صحيح شكنا وفي نحوي زيد قام وزيد هو قائم هدي كده مسند هوتو ولي فقام كيتج كم ضمير ده اغا مسند اليه لا يكون مسيله جسم مسند اليه ني اذن تكداش شغله عاد خوشتا ومسند اليه دي ده مسند سببين هوتو مفرد شو او زيد هو قائم وقائم هو کې چې کوم زمينې د اغمس نه لېه دې زيد تراجه دا جمله خبري را صحیح شته مرتضى سر کړل شي د هو زمير سره ادا هو زمير په جمله خبر کې چې کوم خبر د دې په کیسه شي مسنه لېه کې له دا دام د دا مسند دا السببن اودل دام په مفرد کې را لوم دام د دا مسند دا السببن اودل په چا کې را مفرد کې را وذا جملو د جملو د ذریب نہ وته المصنئ السببين وته المفرد کړه له دو مثال نظر ان کما وځین هو قائمن لئن العائد فيهما زكى عائد فيهما پرې دوال جملو په خبر کې چې کما عائد مسنداً الیه ارم مسند لی دی چې کما عائد سره جمله خبر جمله خبر چې کمن متداخر تلشه پې کې چې کمن ضمیر دی کما مسند الیه دا ذاتو د مسند السببين وته الی نه جملنه او د مثال لپاره چې داخو تو ترک کې داخو ودخل فيه نحو زيد ابوه قائم وزيد قام ابوه وزيد مررت به وزيد زرت عمرا في داره وزيد زرت هو ونحوز لك من الجمل التي وكان خبر المبتدا ولا في التقوي تقدر دي چې مخکې علامه ترتزاني چې کوم دمسنه سببي تعريف کړې په هغه سره چې کوم مثالونه داخله کړو نه په دک سره دا اوس مثالونه وښکله چې دا کوم مثالونه دا तारीफ سره برابر نه نو دا جمله نه اودل او دروستنۍ د तारीफ سره برابر دي او جمله کې شو داخل شو په مسنه سبب کې داخل نه د دا مثالونه پیش کړو دا خلک به اوستې د دې پرزان لا علت پیدا لري چې هغه مثالونه ټول په کې داخل شو کوم چې د خبر د مبتدا او ګل یو مفید د تقوی نه وي حال د مخکې तारीफ سره آسټین نو تاسو مثالونه وګورئ نو بیا و دا حلقی داخل شو پتاکت مسنا دے سبابی کی زیدن ابوهو قائمون دیکی تاس ہوگو دا مسنا دے سبابی داخل شو زکا ابوهو قائمون دا جملہ دا ابوهو قائمون سو شو دے جملہ دا مبتدا سرا تلل شیدہ پا زمیر سرا پا زمیر آغا آیت سرا چہ راجے دے چاہتا مبتدا تا خبران زیدن پرالا اودا پکې مستند الیه نه لري دا هو پکې مستند الیه نه لري ومصنه سببي کې داخله شو ده دا هو زمير پکې مستند نه لري نو پکې مستند سببي کې داخله شو دا کارنګ زيد قام ابو او بوکه یا قام ابو هو جملو مستندې ده دا هو زمير سره پځه سره تړلې شي ده او دا هو زمير پرې قام ابو کې څه شي لري هو پکې مستند الیه نه بلکې دا هو مزاب زبېله پایللې دیه مزا په لې نه مجرور دي اوس لې هه مرفوع ويږي نه دکرنګ زيدن مرت به مرت به دا جمله مسنویه او ادا په دې به کې دی هي زمير سر زيدن سر کله شي از تراجه دي په دې به کې دی هي زمير متعلق په دې لا يكون بتلک الجمله المسن ليه دا مسن ليه نه دي دا مسن ليه په سبب دي تاريخ په پټ شپ وزیدن ضربت عمرن فی داره دی دکرنګ دا زيدن مبتدا شو او ضربت عمرن فی داره دارہی کی ہی زمیر د پدیسره دا زیدون سرتل اللہ جمله ولا دارہی کی دہی دا زمیر چی دا مسلیحه دی لا یکون پی تلک الجملۃ مسلیح پیدا جمله خبره مسلیه لہذا مسند سبب تاریخ کی مذکور تاریخ کیسوا داخل شو او زیدن ضربتوه دا په هو زمیر سر زید سرتلش ضربتوه دا جمله خبریہ دا دا خبر د زید د پر دا تلش غدا دا هو زمیر د تر اجر خدا هو زمیر ته دی دی دا مفعول به دی صحیح څنګه ذا پر مذکور تاریخ باندې پټکی خود پخپل اور لوجه بلم وېسانی وج اورلوې ونحفي من الجمله الجمل او بمثل مثل نهره على جملې وقات وقعات واقعې شوهې د خبر د مبتدا هو لا في التفيد التقوي فائدة التقوي فائدة التقوي دا ورکه په طریق مخصوص نه ورګي ولزيدا ضربته عمرن في دا ا ب طریق مخصوص نہ ورکی صحیح څنګه نه پیدا تا طریق مخصوص نہ ورکی ونحمی ذالک من الجمل التي او مثلا دی اغه جملې چې واقع شي خبر دمبتدا لا پیری تقوی دا او فائدہ دے تقوی نہ ورکی نو اگر توله داخل شي پچا کې په مسند سببی کی خبر ان ذهن دلاله کله مته بتزانی خدا کې ذکر کو د دې تاریخ ته غره او کټ پرهغه ځاینه ذکر دی چې د کزنی هغه جمله چې هغه جمله د مبتدا لپاره خبر وي او په د خبر کې یو ضمیر وي چې راجی ویچاته مسند له هیته اده په جمله کې مسندن الیه نوی دې سره یو کې بل ذکر کله دې چې دې ضمیر ته کمشې مضاف وي هغه مرفوع وي خبره اندازه لږه چې واسوی مرفوع وي نو هغه بیا سوي اغه ضیا مسند سببی حبرم زه انتر لگا نه ابس وی مسند سببی نه پد زيد المرتبه کی اتا سده نور که وګورات کی غالبا چه مرفوعی کی مرفوع نوی دکه دم ها نو کید ته کی اغه ذکر کړی دے د اغه مطابق دا مثالونه بیا د مسند سببین اوځي او پچا کې داخلي دا قاعده مطابق په مصنف د غیر سببي په امرت کې داخلي دي د تعريف نبيعوزي pare کې دا کې دندې دی اگر چې کم کم مزاپ او اضافه شوی ته په سب اضافه شوی د زمير نو چې کم اضافه د طرف تشوي نو اغه مزاپ الیه هغه سوي مرفوع وي صحیح څنګه انو پدی کې تاسو وګورئ بیا ظرف تو کی دا مرفوع نه ده ظرف تو کی حوزه ذمیر ته اې ذک حیاطه نشته bale ban د عدمه مرفوع علی شرط لمغي او قبضه ان کې نشته و چې او مرفوع نه وي عبد د کیدا بو مرفوده کنه کم اضافه حوزه ذمیر ته دا مرفوده کنه لري ندام بیا د مسند سببې تعریف نه وزه کما ابو ګدا دا ابو د پر مسند الہی لري ادا کرانګي زید ابو په دې زید کې زیدن ابو زید مبتدا شو ابو وقائمن جمله د اب اضافه د حوزه ذمیر نو دا ابوهم مبتدا دی کایمن خبر دی کنه نو چې ابوهم مبتدا دی دا اب مرفوع دی کنه دی نو بهر حال یو کې په کیسه په ذهن کې منښتا یو کې په کې اغدا سه علم لګی چې درستو مثالونه کم دی ذکر کړی دی د پاره د مسند سببي نداء به د مسند سببي نه د جملې نو ځشاد لږه مفصل شي د دې ورپسې ورپسې په خپل باندې دی وي نو کله مثالونه چې دی پیښ کړو نو دا تقسیم صحیح نه دی خبر هم ځان پراله ې بازو پنس باندې دا می سالونه بیا مفر کې داخلي کې د پسې خپله باندې وي چې د پیکه او بهتر د خبره بهترین د خبره پیزا کاپ په په مې سبببي او غیر سببی کې او په داخلو کې او په خلو کې کلام او کل سک ک تهطبو د کلان د چ د سک ک لم نجد ځکهمون د مونې لی ځکه مون چې لم نجدهن نهمون لا نجدید منه من حاضل استاصلاحه د استلار لا منمندهغ چا نه قبل له هو چ وړاندې د سک نه تیر شوي دي نو د دو وج دا بهترین نه خبره د چالله دا چې کم مثالونه تشکي دي یو دا مثال وره دغ پهبانې م دی سبب کې داخلېږي دغ میثال چې ما ورکړه دون ابال دون ابمونال دا دو مثال چېورپې شارایخ ورکه دی چې داس قسمه مثال دا مست دی سبب کې داخلېږي زیدون انطلاقاه ابوه ذو او درم نمبر د مونتلقن انطلاقکه زیدن ابوه ينتلقو زیدن ابوه ينتلقو او یو مثال ور سربل لګه دو مثالونه راکه ګره د مستری وال مراد مستی سببی تو ګره دیشر دو مثال منور نوتکه صحیح حاصل کلام د سکه کیدک کریں د اصلر قسمه ترکیب مستری سببی کی راجی زیدن ابوه مونتلقل یو دا مثال شو دو پس شارک هو شارک ورکړی زیدن ابوه یو ورسره درې مليکه زید ابوه ينتلق زید ابوه ينتلق یو صداولکه او سلورم ورسره یو بالمثال وک زید اخوه عمرو زید اخوه عمرو دا سلور قسمه ترکیب جدید د پښند ترکیب راشي نو تبود کلام دغه معلومی کی جدا په مسند سببي کې راځي او ددن علاوه په مسند سببی کې نارাজি دو مثالونه یو مارتین ورکړی دی یو شارح درکړی دی دوما د خارج نظر کړو زیدن یمتلیک دا د خارج نشو او زیدن اخوه دا د خارج نشو دا په مسند سببي کې راځي او د دینه علاوه کې سم مسند چرشی زیدن مبتداي او د دینه علاوه کسم سم مستدي مثلا قام و غیره نه غبي په مسند سببي کې نارাজি ټیم څو هزار